ані дзвін церковний. І більш нічого не спитав Ваглевич, сущу правду почувши. П'яні дяки співали все тихше і тихше. Шабасівка догоріла, скапавшись на столі калюшкою воску, і дітей безслідно розчинилися в темряві. Ваглевич до самого ранку сидів за дубовим столом з голову на руки. Вже послю дня віло корчемне віконце, десь там, за бузькими садами, проколювався день. Дяки, знесилені від співу і випитого трунку, розпачливо хоропіли, поклавши голови на стіл, немов під гільйотину. Вагедевич на хвильку теж задрімав, а коли прокинувся, білів уже день. Дяки у кочмі не було. Може, вони примарились йому вчора? Так траплялося вже не раз Івана, що ілюзія ставала для нього дійсністю. І навпаки. Він підвівся за стола, Підійшов до корчмаря, який уже порався за залядою, заплатив і вийшов у свіжу прохолоді ранку. Втім, із тракту на піщану вулицю круто завернула запряжена шкапами бричка. Сидіння звівся на ходу двометровий гевел у суконній гуні, підперезаній черкеським згазирями поясом, шкіряний кашкет збився на потилицю. Він голосно трукнув недак на коней, як даючи про себе знати корчмареві. Рудий шинкар прийдьмом вибіг і, низько кланяючись, зацецелив, вітаючи клієнта. Він погойдував обома руками, показуючи на корчемні двері. Візник пройшов поз Вагелевича, який позадкував з доріжки на морух, і навіть не глянувши на нього, гарикнув євреєві трохи їсти і випити. Балагула ступив на поріг корчми, затримався, повернув голову і аж тепер удостоїв своєю увагою Вагелевича. «Їду до Ожидова, добродію». Якщо вам треба, то загульди не підвезу. Буду вельви вам зобов'язаний, пане Сухоровський, пригодомшив у свою чергу в самовпевненого балагулу. Візник нервово смикнув головою, зміряв з висоти свого зросту співрозмовника і, зухвала посмішка, заграла в куточках уст. Він мовчки зайшов до корчми, Рудий єврей ще дрібніше зацмокав і подрібутів слідом за ним, примовляючи, «Це, це, це, це все буде рихтіг, так як ви кажете, ваш мось королю, я знаю, що вашій величності до смаку, ой, веймір, ой, веймір». Лагдевич стояв у нерішучості, почекати, чи тут же вийти з подвір'я і податися пішки до Ожидова. Проте цікавість ближче пізнати цього оригінала перемогла». А ще додалося її від високого титулування, яким щойно так запопадливо сипав корчмар. Зрештою Балагула все одно наздожене, бо двох доріг від Бузька до Ожидова немає. До Вагилевича почав добиратися сумнів, чи варто зв'язуватися з волоцюгою. Однак не міг таки пропустити такої нагоди запізнатися з ним ближче. Довго Іванові не довелося чекати. Балагула, видно, поспішав, бось, бо вихопився з корчми, вскочив у бричку і, натягнувши віжки, кинув недбало. «Сідайте ззаду, якщо не передумали». Якийсь час їхали мовчки, а вже коли шкап'ята побігли клусом по тракту, перший заговорив Балагула, не повертаючи голови. «Я ще внеслухов і зрозумів, що ви мене впізнали, пане Вагелевич, а я вас з першого позирку». Хто ж, бо не знав у любові трьох семінаристів, які на людях демонстративно розмовляли по-руськи, звертаючи цим на себе увагу. А ще прославилися ви своєю інвазією на диків. До книгосовища графа Тарновського. Такі юні хлопці вмить стали визнаними вченими. Я чував про ваші знамениті дослідження старих манускриптів. Чому мене цікавило це, питаєте? То мені не чуже. Сам бувчився колись в університеті. А коли професор Лодій виїхав до Петербурга, ті руські студії захиріли. І я їх покинув. А що треба було щось жити, то різною практикою займався. Між іншим, писав п'єси. Ви, може, пам'ятаєте, з яким розголосом йшла в театрі «Непомуцена моя Гануся з Погулянки». «Куди там, за розумілому, Фредрові з його дамами і гусарами». Кажуть, Непомуцин відкинув копита, а жаль. Відважний був чоловік, коли такого, як я, в драматурги записав. Ну то будемо знайомитися ближче, повернув урешті голову візник. Король Балагулів – Міхал Вайда, і ніякий я не Сухоровський. Не знаю, з якої речі ви причепили до мене чиєсь плебейське прізвище. І не раджу. Не раджу, стрельнув погою візник. А втім, я вірю у вашу порядність, як не є, а вчений то пересядьте до мене напередок. Порозмовляємо, якщо вже так трапилося. «Прошу!» – посунувся в бік король. Вагелевич охоче вмостився біля візника. Мовив по хвилі. «Уже немає трійці, пане Міхал. Я оце вертаюся з похорну Маркіяна Шашкевича. Згасло наше сонечко». «Шкода!» – байдуже відказав Балагула. «Ви ж усі ще такі молоді» то мені вже відгавкала п'ятдесятка, а вам би ще жити та й жити. Тільки як на мене, марною справою ви зайнялися. Пісеньки записуєте, книжечки видаєте. А наш проклятий фатерлянди як стояв, так і стоятиме. А по ньому треба паф-паф. Міхал прицілився карбачем у небо, ніби мушкетом. Я вже пробував йти на них з поляками, бо поляків зброя, а вона що? П'юра. Та може ще раз пробую.